مؤنث مؤنث بسم الله الرحمن الرحيم रुण कस्ता سفکری نو د دنو مونږتا د حسن لغیر هی چه دنو, چه دنو اقسام ذکر کول سو اقسام ذکر کول دریک یو لایت اد بنفس المامور به او بل يتعدى داغی تا لکوزو او بیادی کی چیزن اغنور چیزن اغمو ذکر تعلمداری مثالونه تا لکه او دارنګ جهاد بیا دي کې دي شارح چې دن اغ نور مثالونه چې دن اغم ذکر تکسته شفي کړې البته دي زیک نور نقطي چې دا کوم د دې دا تووي کنه دا صلات الجنازه په نفسه بدعت مشابههت العباده الاصنام پرون ټیم لګو کنه ل اجل قضاء حق المسلم دا دی خبرې نقطي ووري دا دې چې دا حسن لې غیرې هی ویل دي اے یو پدی کې ثنا ده غوري د جنازي معنی یو ثنا ده د ردې ثنا ده هغه کې حسن لعنه دي خو دې کې دا حق د غیر ادا کول چې هغه دې د مړی د پاره د حق ادا کول دي دې جز د وجنه دي ته حسن لغیرې جده وایلی دي خبرو پېښه کنا سره وژنه دي دې جز د وجنه او بیا دا تکه ذکر کړو چې لې اجل قضاء حق المسلم پدی کې ته اشاره ده چې د کافر د پاره د مشرک د پاره هغه کبي حدا په نفسه کبي حدا لگا چې کافر او مشرقی لگا لا تصلي على احد منهم متا ابدا منافقان برګي دا حکم نور اغلي اب هي بل نو ته خارج نه فقہی مساله برتاوه چې عام موس کې مخ کې صف کې او درې چې دن اغزیات ثواب دي او روز صف کې چې دن اگر استنو کی اولانه دي او اعلانه دي لکه سو وجه ذکر کې زکر د الله سره مناجات دي مخې ته الله تعالی دی هغه بیا خپل کما ییږي بشانی هغه ته د حدیثو کې ترازی خودوي مو وجه دا ذکر کړی دا نو خله هغه دروست صفه ولرستو کیږي لگا خودوي ما دا چې مخ کې صفونو کې چې دکنه ده د نساو نه لري دا ک چې نساب جمعه تراطي کنا زنانه او رسته نه دن د خو ته نږدې دی لگا نو چې نږدې د هغه ثواب چېن هغه کم د فنس خود جنازی په مسکه مساله دا دا چې مخکې صف کې اوریدل اولانه دي روستو صفونو کې اوریدل چې او اولانه دي وجدا دا چې دا مشابهت د عبادت د اسنام سره د عبادت د اسنام سره چې دا نه ځان نه وړي کې اوریدل چې نه غزي ثواب دي پرې بس سره مخې دا به له خبره عميان دي چې دی وویني ولې چې راځه څه راځه بس مخ کې کوي دا نه دا نوکتي چې دا نه لري اساتې دي چې په کار راشلل او سره شي اگر دریم قسم تر اور اسیدم او د پدی کی چدن تاسو تویلو چ پدی کی دی انتشار دې کړی ځته وروس بیا عبارت الله شي والمانا ان ذلک الغير الذي حسن المامور به لا الا اما الله يتعدى بنفسه في المامور بل لا بد ايوجد المامور به بپيل اخر او كامل يكون حسنا للغير او يتعدى بنفسه في المامور به لا يحتاج الى غير اخر او قريب من الحسن لعنيه وشو یبل او یکون ذلک المامور به یا بدا مامور به حسنی لحسن بشرته دوجد حسننا بشرط د مامور به کی چر د مامور به اگر شرط کی حسن دے داگی د وج دے سر دے دے حسن کر دے دے او هو القدره چاګه دے یعنی لا یکلف الله تعالی لاحد الله تعالی اس شوق چدنو شابار بجنا کی نا چئی نہ مکلف کی به امر منل منل ام سرے إلا بحسب طاقته وقدرته إلا بحسب طاقته وقدرته چې ولاري طاقتینه ولار مصبرز دي چې نه وي پناستوګه پناسي پملاسته او وي کنه وې پملاده بشاري او کو بده نه شو کول داسي فهذا اذن حسن دم حسن دلګه سمسري حسن دي دې کنه دي اوس دې وي رد کوي پدباني وي وهذا القسم دار استنه قسم چې دې کنه دا او يكون حسن لحسن پیشرته. دا قسم چه دے لسبق قسم في الواقع دا په نفس الامر کې ځله مستقل قسم نه مستقل قسم نه سور دي بين ذو شابنرا ولكن هو شرط للاقسام الخمسه دا د هغه اقسام و خمسه د پر شرطه مقدمه د عینه هي او د غیر هي د کی کم اغلی عینه چې دنو لا یغبر السقوط یغبر السقوط او دابل بل چې د ملحقم به دا شابهندره او دا چې د لایته ادا به او یتادا به رس د دې پینزو د پاره د ټول د پاره دا چې درس لري شرط شابهندره چې ګوره قدرت پوی هی دا قدرت ټول سره لګي دې به شوي تا ته له مستقلیه سمشو دا د ټول سره ولګي دې لگا اچھا بھائی ولهذا لم يذكره الجمهور دیو جن چې دا مستقل قسم نه دی جمهور دا نه ذکر کړي بعنوان تقسیم چې جن دا ځان لا قسم عشماری بلکې و انما ذکروا فخر الاسلام فخر الاسلام دا ذکر کړی دی او هغه پکې څه کړ دا مصامحه کړی دا ذکر دلګه نداء بالا مصامحه د شفیګر شوی یو انتشار په زمایرو کې آداب المصامحه شزان لا مستقل قسم نه ته مستقل را را دی خو فخر الاسلام تقليدي کړ جو ده وسمما وذر برصاد سن دا نن مستقل قسم شماره جامع لكل من الاسام المتقدمه چې د په حقت کې جامع د ټولو اقسام متقدمه دي نو فاذا کان جامعا کله چې د جاویش په یم بغ ان یقولا داوس یو تر ایوب له خبره کې اعتراض کوي داوس اعتراض دې اعتراض باندې ځان دیږي پر چې دا, دا جامع شه تنه څه یو ردسه پکارو یادي عبارت نسخه پکارو چې و شرطه او يكون حسنا له حسنن په شرته بعد ما كان حسنا لمانن په نفسي او حقم بي او لغيره او لغيره پکارو کو نو بګار او لغيره پکارو کو نو بګار اعتراض نه پی گئی چټو داله غیري ټولو سره لګي ته ټولو سره لګي کنه نو اما داسره او لغيره وو اما الله يتعدى بنفس المامور بي نغیر پر کیو سرم او یا تعدہ؟ نغیر سرم او یکون حسناً لحسن پی شرطیه بعد ما کانا حسن له پی نفسی او ملحقم بیهی؟ و پکارو؟ او لیمان پی شرطیه؟ او سرس پکارو؟ او لیمان پی شرطیه؟ او سرس پکارو دیچی سنگوئی؟ فا اذا کانا جامعا کلچ دی جامعشو؟ کلدی سو شرگا؟ اقسامو مخینو اقسامو نوفیم بغی ان یقولا بعد ماکان حسنا لی معنن پی او ملحقن بی او لغیرهی ولی حتى یکون المعنی بی معنی بی معنی بی شی چی ان المامور بی بي... ہی معنی بی شی بعد ماکان حسنا لی معنی پی نفسی کت تزدیق و صلاة شاب نرا لچا تور, تور او ملحقن بی چا تور لی والصوم والحج او لغیرهی کالوزو والجهاد نصار حسن لیمانا آخر داب حسنوی دی اوبا لیمانا دو وجنهم دا طول که تزدیق دے که صلاة تے که زکاة تے که وزودا که جهاد دے سو کس مرشلو؟ اندوستکن نا <نصارا> نصار <نصارا> حسن لیمانا آخر داب دی اوبا لیمانا دو وجنهم حسنی و هو کونه مشروطا بالقدرہ اگر دار دا ټول مشروط بالقدرت چې قدرت پا پا دی طولو بانی وی که قدرت ناو نو باز بیابا دو نه ن دا ټکي څه په کار کوي وګا مشروطا بالقدره فلهذه القدره اوپر وګو دا ټول اقسام نه دي دي ته تحصل لغیرهم ویلې شي ولي زکه دا قدرت ووجدله کټو اقسام کو دا حاصل لغیريدي ولي قدرت پټوریشه فلهذه القدره سارت اوامر الشرعي ا سر كل كلها حسنه للغير كله حسنه للغير اعتراض شګه شو واي اعتراض کرش اوس دیر علاوه کی دا جواب کړي هغه له سې کوي ولكنصر ځان پیا کا ګور د دقت پکې شته دي ولكن الحسن لمانن بي نفسي واله ملحق به صار جامع لكونه ولي غيري ولي غيره و لهذا قيده بهما بخلاف ما كان لغيره فان اجتمع الحسن لغريب من وجهين القدره پیپیش وی؟ باینا باینا دوست تک بات اگورا حسنی بودت اگورا کمچه اگمہ کی حسن لعنی ہی دے بیا لا یقبل السقوط او یقبل السقوط تے لا یقبل السقوط اسو؟ یقبل السقوط یاد دے دیں؟ یاد دے دیں گا نا؟ اگمہ بیا تزدیقو او زکاة اگمہ بیا کہ حسن لعنی ہیم شو؟ سمشہ لگا؟ اگمہ بیا تزدیقو د لغیرې هم شلګه مګې باندې او لغیرې دښلګه نه دواړه پکرا له د عین د د غیر د وجنوم دی خدا کم چی رستنی دی دا کم چلایته اد دا بالمور به یت ادا دا په وجن له غیرې دی سم تلګه خو اصف لغیرې دی د غیریت نه خو نه وزي کنه چې د غیرت نه نه وزي یو پکې د ست وجنه د غیر د وجنه نه اغه شرط او بل دا مامور دی په خپلوم چې دغه لغیرې اقسام دي کنه نو د غیریت نه نوزي زممال الله ای ملک کری نه وکچاړه غیریت نه نوزي نو چې نوزي نو ضرورت یې به د غیري او اغه غیر سر د غرور زای غرور پکړ دی اغه کې حسن بی عینيهم او لغیرې هم نو الت لغیرې وی او دلت اسم لغیرې وی نو له دا دبر لغیرې وی ضرورت یې نه عبارت تصوری تا سکتا چیدی لگی کند لگی ولیکن حسن لیمانن پی نفسی والملحق بی سوارا جامعا لیکونی ہی لعینی ہی ولی غیری ہی ولی هادا قیدہو بیہما دی وجنہ اگا مقاید کرو کنو گرم بے خلافی ماکان لی غیری ہی پا خلاف جا سارا لہ چی من غیری ہی دیکھا نا پا انو اجتماع پی الحسن لی غیری ہی من جہتین پا دکی دا حسن لی امور بی ار امور بی ارد امور بی او بلوالی اجل القدره اغا معین دواجهنه نو پا لایخ رجو ان کونی لی غیریهی لی غیریهی نووزی سننوزی و لاعلاو لم یقیدو بهی و شاید جدی معتل اییی داغت توجیه کی کارنا و شاید جدنی مقید کردی دی دواجهنه او لگه کارنا دی دواجهنه سو مسامحیش بی؟ شا بی سو مسامحیش بی؟ دری دا دې لري مسامحه ور شو کرا مسامحي وی وي صر ما بعد هذه المحم مسامحه الصلصه قد تصابح في امثلته وي خلاصي کومته نو په مسامحه په امثلو کې مدا راشه دوه مثال وختای ویو کرا پرم معلوم کې اچا معلوم کو والقدره فروم والقدره مثال قدرت دا مثال دي د غشرد پر الذي حسن المامور به لده چې دا ماموري خو استشهید درته وینه لال المامور به لال دي مو سمحیت اوه په قدرت مثال دي نو قدرت مثال د مامور کې دا قدرت مامور به دي دا قدرت خو ته لا غیر دي چې دا مامور دي دا غیدو نه حاضر ګرځي دلته مو سمحیت له وکړه پینش وی اوس اسه سر خواته دا د و دوست دوستته تلزانان پو وال قدرته مثال لشرتل حن معبی دي لال معوربی نه تو تقدر په ح د مذااف سره دی چې مشروط لقدره س ل. نوای ان قدر تل مذابه ول مشروط لقدره نو مثال مثال معوربی بیا به د مثال د م شي مشروط به چې معبی مشروط ک شي په د قدره سره تیک ته بیا خو مضب به سر راباسي ولا او کهای چې نبل چلکوم. دریمط طریقہ وان جعلت ضمير او يكون حسنا او يكون حسن دا راجي کی چاته غير تا الکا نا دا کی دا غير او بي او يا دا کی دا غير او يكون ياوي توجو توجو تو توجو... ياوي دا غير حسنا لحسن بي شرطي بي بحث چل گئے بي بحث کار گئے راجي بش غير تا کماکان ضمير لا يتعدى ويتعدى راجي کماکیلا ل... نو لم ينتشر الكلام كلام اندیشار نمونوزی قوت تكون القدره مثالا للغير دا قدرت مثال جار بارشی کربوشیړه بلا تکلفه ټیک فدا دی شو او یکونو یا ویدا مامور بی حسانا له حسن پیسیهی پی شرطی کنا پی شرطی خو لاکن یکونو شرطه نه اذن به مشروط دا د کیدا شرط مرچ سره کړلی و یکونو معنا او یکونو غیر یا وید کل ک القدرته حسانا له حسن پی مشروطها له هوتنسو نپان قالبل مقصود وان قسل وان عا مدعا منقوس من داسره مدعا داش ولا واه که او مقصود ست مطلب مقصود بدل شو څنګه شو ست مقصود خداو چی دی مامور بی کی حسن داغل لچا دوجنه بدل تمه نس شولا بدل ش شو دلته دادی چی دا بدلته اوشي الټه شو مانداش ولا چی دا غیر له قدرت دی حسن دی دوجد حسن نفسه کی پمشروط کې حسن دي اغاموس کې حسن دي د دې وجه نه پدې او داس کې حسن دي مثال وته به ځم ګره مو څوک انا اهو لري په مثال ده لکه پدې مشروط کې حسن دي زمو مقصود خدا چې اغه شرط کې حسن دي نه مشروط کې حسن راغله دي عدالت او ویشي الټشي چې مشروط کې حسن دي زکه پدې شرط کې حسن راغله دي شی الټه کیږي بالکل آسان دي ګورګران نه نه خان سوچو تاو کنه آسان دي ګورګره ویرسر با دی سخوکم بالجملة لا یخلو هذا المقام دا مقام نخارکی انت محولن دا تکلفنا صحیح لبا جوڑائی نیا دغا ہیلا یا دغا ہیلا یا دغا ہیلا لہیلی ہی ہی بس روشوالی بیا پا دی بارت کے والقدرت اللتی یتمکنو بیال عبد من آدائی ما لازمهو نو یتمکنو لپا ذراور دے نصم وصف القدرت بقولی ہی یا وصف القدرت بقولی دردی قدرت وصف کردی یتمکنو قدرت لرید اعداد مالزمونه للايماء الى ان هذه القدره دا اشاره کیدری چې دا قدرت ليست قدرت الحقيقيه دا قدرت الحقيقيه لا نه دي يكون معها الفيل چې دا غير سر فعل وي وتكون عله له اعداد الفيل پر عله بلا تخلف چې دي موجودي بس غفيلو سرادي فان ذلك ليس بقدره التكليف دار ومدار التكليف په قدرت الحقيقيه نه دي چې معيد الفيل سرا لانه لا يكون سابقا على الفيل زګه دا پير نمخ کې مكلف لشيء بل المراد بها هاونا هي القدرة التي بمعنى سلامة الاسباب والآلات وصحة الجوارح فإنها تتقدم على البحث دائد دا البحث دا لمخي دا وصحة التقلیف إنما يعتمد على هذه أو مكلف والي بدبان اعتماد كي على هذه الاستطاعة لأن قدرة التوزي حين وجدان لما لأن قدرت قولش وقدرت هو وموجود داغبا كي وإلا جنون بسي لك وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف خوفنا يجب أن وجود العلم وإلا وجهة القدرة بها حتى تنشخص التحرير وقدرة القيام حين الصحة وإلا نفسه والإيماء وأسل وإلا نقعود جيدا وقدرة الزكاة حين ملك النساب وإلا هو معبون وقدرة الصم حين الصحة والإقامة وإلا نقذ قضاء خلب وقدرة الحج حين وجدان الزاد والراهلاء وصحة الأعزاء أو أمن الطريق وإلا فهو تطوع وعلى هذا القياس وعلى هذا ال... قدرت دو قسمه دي یو قدرت حقیقتي چې غو مويده سره. چې مستودري دي بس غير سره بير تخلوق دي نه دا, دا مدار تکلیف نه نه قدرت متمكنه چې عبارت تر سلامه الااتي والاسباب صحت الجوارح دا مدار دار دي تکلیف دي په دې دي اشاره وکړه ادا به دوه قسم دي یو كامل دي اول چې د ناقصر دي الله